Bismillahirrahmanirrahim. ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Al-Alim. Wa salatu wa salam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Atasim al-Kathirah. Muhammad sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Geschwister, herzlich willkommen zum 27. Unterricht zur Erläuterung der Aqid al-Tahawiyah. Wir waren beim 199. Satz stehen geblieben. Wir haben davon ungefähr die Hälfte Und heute möchten wir, Inshallah, die andere Hälfte dieses Satzes besprechen. Ich lese ihn noch einmal ganz vor. Wir bestätigen, dass das erste Kalifat nach dem Gesandten Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakr, zusteht. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Als eine Gunst für ihn und als Vorzug der gesamten Gemeinde gegenüber. Danach steht es Umar ibn al-Khattab zu. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Danach Uthman ibn Affan mögler mit ihm zufrieden sein und danach Ali möge Allah mit ihm zufrieden sein dies sind die besonnenen Kalifen und die rechtgeleiteten Führer das ist der Satz mit dem wir uns heute inshallah, beschäftigen möchten wir haben im letzten Unterricht uns ähm, äh, über Abu Bakr radıyallahu anhu und über Umar Ibn Khattab radıyallahu anhu unterhalten und heute möchten wir uns ähm, die anderen beiden Kulafa, mag Allah mit ihnen beiden zufrieden sein, äh, unterhalten. Ähm, wir haben gesagt, dass äh, Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu äh, Umar al-Khattab als nächsten Vertreter äh, vorgeschlagen äh, bzw. bestimmt hat. Und wie, wie sah dann die Sache aus? In Bezug auf Uthman ibn Affan. radhiyallahu Dazu schauen wir uns das Ende des Lebens von Umar al-Khattab an. Denn wir wissen, was dort geschehen ist. Wir wissen, dass Abu Bakr eines natürlichen Todes äh, gestorben ist. Äh, allerdings die anderen drei Khalafat danach nicht mehr. Wir schauen uns dazu eine Überlieferung an, die Imam al-Bukhari in seinem Sahih-Werk überliefert hat über äh, das, was an diesen letzten Tagen äh, geschehen ist. Und derjenige, der uns das erzählt, ist Amr ibn Maymun, er sagte, ähm, an dem Morgen, ich übersetze das natürlich in der ungefähren äh, Übersetzung ein, ja, äh, am Morgen, an dem Umar ibn Khattab, taala anhu, ähm, ja, wortwörtlich, sein Schicksal äh, erhalten hat oder äh, seinem Schicksal ausgeliefert war, äh, war ich oder stand ich noch zwischen, was ähm, äh, stand ich noch mit ihm zusammen und Abdullah ibn Abbas möge Allah mit ihm und seinem Vater zu reden sein. Ähm, gemeint ist während dem Gebet und er sagte äh, und er, er lief noch zwischen den Reihen, also Umar Khattab lief noch zwischen den Gebetsreihen und sagte istawu was sinngemäß bedeutet, äh, macht die Reihen gerade. Als dann, als er dann sah, dass zwischen den Reihen keine Lücken mehr war, ging er nach vorne, das heißt zum Gebetsplatz, wo er vorbetete Rabbu Allahu Taala und sprach den Takbir, sagte also Allahu Akbar, um das Gebet einzuleiten. Ähm, er las dabei entweder Surat Yusuf oder Surat An-Nahl normalerweise. Ähm, oder etwas ähnliches, was die Länge angeht, in der ersten Raka, ah, möge Allah mit ihm zu zufrieden, denn es ist gehört, dass man das Prophet Musa صلى الله عليه وسلم das relativ lange liest. So las entweder das Surat Yusuf normalerweise oder Surat Al Nahl oder ähnliches in der ersten Raka, ah, bis die, also begann damit, bis die Leute sich allmählich allmählich versammelten. Als er aber dann an jedem Morgen Als er aber dann an jenem Morgen den Takbir sprach, hörte ich nur, wie er sagte: "Qatilani al das heißt, der Hund so und so hat mich getötet. Das war in dem Moment, als man, als man auf ihn eingestochen hatte. Dann ist dieser Mann, der auf ihn eingestochen hatte, radiyallahu ta'ala, also mögen Allah mit Umar daran zufrieden sein, also während er im Gebet war, im Festgebet war, ar heißt es, wurde er Gilj genannt. Gilj ist jemand, der kräftig und ähm, stark gebaut ist. Ähm, er, er stach auf ihn mit einem Messer ein und nachdem er das gemacht hat, ähm, sind natürlich äh, hat er natürlich versucht zu fliehen und jeder der auf ihn zugegangen ist in der Moschee des Propheten ﷺ auf den hat er ebenfalls willayatullah mit seinem Dolch äh, eingestochen, ähm, so dass er insgesamt an diesem Morgen 13 Menschen auf 13 Menschen eingestochen hatte, wobei sieben davon äh, gestorben sind. Möke Allah mit ihnen zufrieden sein. Ähm, wie heißt es? Und dieser Dolch, wie es auch in anderen Überlieferungen heißt, ähm, war vergiftet. Äh, einmal äh, stieß er ihn unter seinen Bauchnabel und einmal in seine Schulter und einmal in die Hüfte von Umar radiallahu ta'ala an. Und dasjenige oder diejenige Stoß, der ihn den Todesstoß ver, ver, ver, verursacht hat, war, Mal, war, war zuletzt äh, der, äh, der Stoß unter seinem Bauchnabel, weil er nachher dann auch keine Nahrung mehr zu sich nehmen konnte und letztendlich dann gestorben ist. Radiallahu Taala. Ähm, als die Muslime äh, sahen, was geschah, ist einer von ihnen diesem Mann auf diesen Mann zugegangen und hat auf ihn einen Kapuzenmantel geworfen dass er mir eben nichts mehr sehen konnte. Und als dann dieser äh, Verbrecher sah, dass er ähm, nicht mehr fliehen konnte, äh, hat er sich selbst das Leben genommen und hat sich wortwörtlich selbst geopfert, und Antworten, sich selbst getötet. Und ähm, in diesen Augenblicken, natürlich während die Muslime am Gebet sind, die Frage ist, was macht man? Und dann hat Umar r.a die Hand von Abdurrahman ibn aufgenommen, anscheinend war er in der ersten Reihe hinter ihm und hat ihn nach vorne geführt, beziehungsweise hat ihm ein Zeichen gegeben, dass er das Gebet ähm, äh, das Gebet äh, leiten sollte. Ähm, und darin natürlich befinden sich äh, interessante Regelungen aus, äh, für äh, die Gelehrten des Fiqh, die natürlich an anderer Stelle näher erläutert werden. Und <lacht> ähm, Amr ibn Maimun erzählt und so weiter, er sagt, diejenigen, die neben Umar waren, haben gesehen, was geschehen war. Aber diejenigen, die äh, seitlich am Moschee-Rand gebetet haben, sie haben nicht äh, mitbekommen, was geschehen war. Das Einzige, was sie bemerkt hatten, war, dass sie die Stimme von Umar, radiallahu anhu, nicht mehr gehört haben. Und sie sagten, Subhanallah, Subhanallah. Und dann betete für sie Abdurrahman ibn Auf das Gebet vor bzw. Äh, gebetet das zu ende und das heißt, dass er es kurz äh, macht, er sich dabei kurz fastete. Salla salatan khafifa. In einer anderen Überlieferung heißt es genauer, dann las er äh, in der, der al-Kawthar und in der zweiten Rak'a er Al nasr Also, idha Umar radiallahu ta'ala anhu ist dann in Own bis es langsam hell wurde und als es langsam hell wurde, wie es in einer Berieferung heißt, und er wieder zu sich kam, fragte er, haben die Menschen ihr Gebet schon verrichtet? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Könnt ihr euch vorstellen, in welchem Zustand er sich befand? Und könnt ihr euch vorstellen, dass er in diesem Moment seine größte Sorge war, ob die Menschen ihr Salat al-Fajr verrichtet haben? Er wollte wissen, war Umar radiyallahu anhu war er selbst der Grund, dass die Menschen hinter ihm war er der Grund, dass die Menschen das Fertige Gebet verrichtet haben. Und wenn er nicht mehr da ist, dann werden die Menschen kein Fertige Gebet mehr verrichten? Oder denken die Leute, dass so eine Katastrophe die geschehen ist? Grund ist dafür, dass man sein Gebet in der Gemeinschaft unterlässt. Deswegen auch unser Prophet salallahu alaihi wasallam, als er gegen Ende seines Lebens erkrankte und er sah, wie die Leute sich hinter Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu versammelt haben, um zu beten, da war er zufrieden, sallallahu alayhi wa sallam. Weil dann wusste er, dass auch wenn er eines Tages stirbt, wie jeder Mensch sterbend werden muss, dann werden die Muslime trotzdem weiterhin vereint hinter diesem Imam Abu Bakr radiallahu anhu weiter beten und äh, die, der Islam hängt nicht davon ab, ob Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, atau Abu Bakr, atau Uthma'a Umar, atau irgendein anderer Sahabi yang masih masih masih hidup. Sondern Islam berlalu, bis Allah subhanahu wa ta'ala die Erde erbt und wer alles sich auf ihr befindet. Auf jeden Fall, als Umar radhiyallahu anhu aufwachte, beziehungsweise wieder zu sich kam, äh, er sattelah, was er fragt, nas, er sattelah, hab die Menschen gebetet, da sagte man zu ihm, äh, anscheinend war das äh, Abdullah ibn Abbas äh, radhiyallahu ta'ala anhu oder Amr ibn Munzabst selbst, der Erzähler der Geschichte, sagte, ja, die haben gebetet. Und dia munzak, dia kata, Amr yang Allah Taala Anhu, la liman Kein islam li man taraqas salat. Tidak Islam untuk orang yang tidak beribadat. Itu bermaksud, ia tidak boleh menjadi Muslim apabila dia tidak beribadat. Dan dia kata, ini dia kata, ini dia kata, ini dia kata, ini dia kata, ini dia kata, ini dia kata, ini dia kata, ini dia kata, noch das Verhältnis nicht verrichtet hat. Amr ibn Minun erzählte, nachdem er das gesagt hat, hat er den Wudu vollzogen und hat sein Salah verrichtet und hat in der ersten Raka'a Surat Al-Asr gelesen und in der zweiten Raka'a Surat Al-Kafirun gelesen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Könnt ihr euch vorstellen, in diesem Augenblick, Allahu alam, welche Schmerzen er äh, äh, durchmachen musste, aber das war ihm alles egal. Es kann nicht sein, dass die Gebetszeit verstreicht und Umar, radiallahu anhu, sein Fajr-Gebet nicht verrichtet hat. Wie sieht es dann aus mit Menschen, die gesund sind, Menschen, die Zeit haben, Menschen, die nur von diesem Leben abgelenkt werden und deswegen ihre Gebete nicht zur richtigen Zeit verrichten können? Wo befinden sie sich und wo befindet sich einer wie Umar, ibn Khattab radiallahu ta'ala, anhu, arda ha? Er hat nicht nach einer Ausrede gesucht, gesagt, ich bin sowieso jetzt am Sterben, was muss noch zu gebeten, vielleicht sterbe ich sowieso, bevor die Sonne aufgeht, und so weiter und so fort. Sondern ihm war wichtig, dass er die Pflicht Allah subhanahu wa ta'ala rechtzeitig erfüllt, koste es, was es wolle. Und selbst wenn er währenddessen sterben würde, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. <lacht> als die Leute dann, äh, äh, was ist, es, äh, Umar, als wieder zu sich kam, sein Gebet verrichtet hatte, sagte er zu Abdullah ibn Abbas, schau mal, wer mich getötet hat. Wortwörtlich heißt es. Also Schau, wer mich auf mich eingestochen hat. Wortwörtlich heißt es, schau nach, wer mich getötet hat. Dann ging er umher und schaute nach. Und dann kam er zurück und sagte, es war der Bursche von Al-Mughira. Es war der Bursche von Al-Mughira. Al-Mughira, er ähm, heißt Al-Mughira ibn Shu'ba und dieser hatte einen Burschen gehabt, Und dieser Bursche hieß eben Abu Lu'lu'ah und das war derjenige, der Umar getötet hat. Und ähm, es gab einen äh, kleinen Konflikt, der stattgefunden hatte und das war wohl die Ursache dieser Ermordung, denn ähm, äh, Al-Mughira befand sich, ich glaube, in äh, in Damaskus. Auf jeden Fall äh, sandte er seinen Burschen Abu Lu'lu'ah nach Medina, weil dieser ein ausgezeichneter Handwerker war und ähm, äh, Waffen herstellen konnte und ähnliches. Und er ging zu Umar dem Kalifen radhiyallahu anhu und verlangt und, und beschwerte sich über seinen äh, Herrn ähm, Al-Mughira ibn Shu'ba und dass er von ihm zu viele Abgaben verlangte und zu viel also weiß es äh, Steuern in Anführungsstrichen verlangte und dann sagte Umar radhiyallahu ta'ala anhu forderte ihn auf, dass er sich an den Vertrag mit seinem Herrn halten soll. Und das hat äh, dem Abu Lu'la überhaupt nicht gefallen. Und er fand, dass er im Unrecht war oder er fand sich selbst äh, benachteiligt. Und Umar radiallahu ta'ala anhu hatte zwei Sachen gemacht. Eine Sache gemacht und eine Sache gezeigt. Er forderte den Abu Lu'la auf, sich an den Vertrag zu halten und gleichzeitig hatte er sich selbst gesagt, Sobald ich al ibn schon treffen werde, werde ich ihn darauf hinweisen, werde ich ihm sagen, er soll doch bitte die ihm die Abgaben erleichtern, die täglichen oder die monatlichen oder die jährlichen Abgaben erleichtern. Nur soweit kam es nicht. Er hatte nie die Möglichkeit gehabt, ihn zu treffen. Deswegen Umar Dano wollte für ihn etwas Gutes tun. Deswegen, als er ihm sagte, ähm, wer hat mich, als er gefragt, er wer hat mich getötet, da sagte er, da sagte man zu ihm, der Bursche von von Al-Murira man sagte er derjenige der ein ausgezeichneter Handwerker ist meinst du diesen da er sagte ja man sagte er möge Allah ihn verfluchen ich hatte für ihn etwas Gutes äh, angeordnet und dann sagte er möge Allah mit ihm zufrieden sein Alhamdulillah dass äh, Alhamdulillah dass ich nicht durch die Hand eines Menschen getötet worden bin der behauptet Muslim zu sein Alhamdulillah dass ich nicht durch die Hand eines Menschens getötet bin, get der Islam, der behauptet, ein Muslim zu sein. Bitte macht sei, man trug Umar Radhiyallahu Ta'ala anu äh, zu seinem Haus und äh Minuten eben sagte, wir sind dann mit ihm gegangen und an dem Tag, die Menschen verhielten sich so, als hätte sie noch nie einen Schicksalsschlag getroffen. Also es war für sie ein ein ein ein unglaubliches Geschehen es ist. Natürlich gemeint ist Ähm, äh, abgesehen vom Tode des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Das war das schlimmste Schicksal, das schlimmste Schicksal den, den man sich überhaupt vorstellen kann. Aber äh, der Tod von Abu Bakr, radiallahu anham, war ein normaler Tod. Er ist, er ist äh, eines normalen Todes äh, gestorben. Aber Umar, radiallahu anham, das war eben eine unerwartete Sache. Denn Umar, radiallahu anham, war auch ein gerechter Herrscher, wie auch äh, gleich äh, noch äh, durch die Aussagen mancher Sahaba bezeugen werden. Auf jeden Fall, ähm, die Leute waren durcheinander. Manche von ihnen sagten: "Ach, ihm geht's gut, es ist schon nichts passiert." Andere sagten: "Ich mache mir Sorgen um ihn." Ähm, und dann hat man ihm einen äh, äh, Obstsaft gebracht. Auf Arabischen Nabih äh, übrigens, das Wort Nabih im Arabischen ist zweideutig heutzutage. Äh, man meint damit äh, ursprünglich, äh, sage ich mal. Dattelsaft oder oder Traubensaft oder was auch immer, irgendeine Form von Saft. Ähm, wobei es darum geht, dass man Obst nimmt, wie zum Beispiel Datteln und sie in Wasser einlegt und nach einer gewissen Zeit nimmt eben das Wasser den Geschmack des Obstes an. Das meint man mit Nabiith. Äh, wenn man es zu lange lässt, dann gärt es irgendwann mal und alkoholisiert. Und deswegen darf man es nur ähm, für eine bestimmte Zeit lang trinken, also bis natürlich natürlich alkoholisiert ist. Deswegen hat man den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, dieses Getränk gemacht am Abend und dann hat das am nächsten Morgen getrunken oder hat man es morgens gemacht hat es bis zum Abend getrunken weil wenn man es zu lange lässt dann würde es irgendwann mal anfangen zu gären nur weil manche Leute lesen diese Hadithe und sie denken mit Nabid ist wenn du heutzutage Nabid sagst dann meint man damit Alkohol ja damit Wein nur die Leute dürfen nicht natürlich ihr Verständnis der Sprache auf dies auf die Texte von damals anwenden sondern du musst die Texte damals so verstehen wie die Leute es damals auch verwendet hat. Wie der Maus das nur nebenbei erwähnt. Auf jeden Fall brachte man ihm einen Obstsaft zu trinken, ähm, um einfach zu gucken, wie tief hat denn der Abu Lu'lu'a la'anahullah eingestochen auf Umar, er trank davon und dann floss ähm, dieser Saft eben aus seinem Bauch heraus. Dann brachte man ihm Milch zu trinken und es floss ebenfalls aus seinem Bauch heraus und dann waren sie sich sicher, dass er am Sterben ist. Ähm, Dann sind die Menschen nach und nach zu Muhammad ﷺ reingegangen und äh, was es haben eben äh, ja ihn gelobt, äh, wahrscheinlich ihr, ihr Mitleid ausgedrückt und so weiter und so fort für ihn Dua gemacht. Und dann kam ein ein ein, ein junger Mann und sagte: "Abshir äh, ya Amir al-Mu'minin, bi Bushra Das heißt sinngemäß: "O Führer der Gläubigen, äh, freu dich, äh, freu dich über die Vorbotschaft Allahs für dich." freu dich über die Frohbotschaft Allahs für dich. Dann sagt er, ähm, was meint er mit Frohbotschaft? Er sagt, er, du gehörst zu einen der Gefährten des Gesandten Allahs. Das ist Nummer eins und das ist das Höchste überhaupt. Was Was soll er sich mehr wünschen, als dass er nicht nur ein gläubiger Muslim war, sondern dass er jemand war, der den Propheten Muhammad s.a.w. begleiten durfte. Dann sagt er, äh, dann kommt noch dazu, Dass du zu den ersten Menschen gehörst, die überhaupt den Islam angenommen haben, denn er hatte schon Ali radiyallahu anhu, zur Zeit von Makkah den Islam angenommen. Und ihr wisst auch, Ömer war der Grund oder das er war die Ursache dafür, dass die Muslime sich damals getraut haben, die Botschaft für, zu verkünden nach außen zu tragen radiyallahu taala natürlich der Prophet Hassan hat diese Botschaft immer offenkundig gemacht. Es geht darum, dass die Anhänger, sie hatten, viele hatten Angst, über den Islam öffentlich zu sprechen, weil sie eben verfolgt würden, aber durch Umar haben sie so einen Motivationsschub bekommen und Rückendeckung, weil er ebenfalls einer von den Qurayshiten war, dass sie sich plötzlich getraut haben, offen kundig zu sagen, dass sie eben Muslim sind. Das war eine ganz neue Ära in der ersten Phase des Islam. Auf jeden Fall sagt er zugeben, du warst einer der Freunde des Propheten Sallallahu alaihi wa sallam. Du gehörst zu den ersten Muslimen. Und dann hat man dich zu unserem Führer ernannt und du warst ein gerechter Führer. Und dann am Ende stirbst du auch noch als Märtyrer. Dann sagte Umar radiallahu ta'ala anhu, mit Allah mit ihm dem Zufriedensein, ich wünsche mir, dass das, was du gesagt hast, weder ein Argument für noch gegen mich ist. Ich wünsche mir, dass das, was du gesagt hast, weder ein Argument für, noch ein Argument gegen mich ist. Denn ihr wisst, diese Angelegenheiten, dass man ein ein äh, äh, Gefährte des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, war oder ist, ist eine riesige Verantwortung. Denn äh, du weißt, äh, wie man auf Deutsch sagt, zeig mir deine Freunde und ich sage, wer du bist. Das heißt, du hast eine riesige Verantwortung, wenn du mit anderen Menschen zusammen bist. Auch wenn du mit, zum Beispiel heutzutage mit Gelehrten zusammen bist und bekannt ist. okay, der so und so geht in die Moschee so und so, der so und so ist der Schüler von so und so. Das ist eine riesige Verantwortung. Denn du kannst durch diese durch diesen Ruf, den du hast und den du genießt, viel Gutes machen, aber du kannst auch vieles kaputt machen. Und deswegen trägst du dafür eine große Verantwortung. Dann erst recht, wenn er der Führer der Gläubigen war. Das heißt, egal was passiert und zu seinem Bereich der Verantwortung gehört, wird er dafür zur Rechenschaft gezogen. Und deswegen erhofft er sich, dass er das, was er an Gutem gemacht hat, dass wenigstens er wäre schon damit zufrieden und glücklich, wenn es nur das ausgleichen würde, was er an Fehlern gemacht hat, beziehungsweise wo er zu kurz getreten ist. Und jeder Mensch macht Fehler zweifellos. Und ähm, als dann Der, ähm, als dann dieser junge Mann sich abwandte und das Zimmer verlassen wollte, sah Umar, anhu, dass sein Untergewand am Boden streifte. Dann sagte er, anhu, bring mir den jungen Mann wieder zurück. Dann sagte er zu ihm, oh Sohn meines Bruders, heb dein Kleid nach oben, denn das ist sauberer für deine Kleidung und gottesfürchtiger vor deinem Herrn. Dan berkata dia seyum Sog Abdullah, ihr wisst, Abdullah ibn Umar, ist ein Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam. sallam und einer derjenigen, die die, die, die, die, die meisten Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wa sallam berlifat haben. Er sagt zu seinem Sog Abdullah, was sagt er zu ihm? Nah, er sagt ihm jetzt eine Sache, die ihm Sorgen macht. Und wenn du wissen willst, was einen Menschen beschäftigt und was ihm wichtig ist, dann schau, was er in den letzten Momenten seines Lebens sagt. Und in diesem Moment sagt er zu Abdullah. Ähm, äh, Nur ein sagt er zu ihm hat er mehrere Sachen hat mehrere Sachen jetzt gesagt. Aber eine Sache war: Schau, ob ich Schulden habe. Schau, ob ich Schulden habe und rechne sie nach. Und dann haben sie nachgerechnet, weil die Schulden er wird mit Allah er wird auf Allah antreffen mit diesen Schulden. Und lieber begleicht er diese Schulden in diesem Leben, als dass er sie am Jomel Qiyam mit seinen Hassanat begleicht. Deswegen schau bitte, wie viel Schulden ich habe. Und sie schaute nach und er hatte 36.000. Äh, Entschuldigung, äh, 86.000 Schulden, da, wahrscheinlich Dirham. Da, was war entweder die Dirham, das waren Silbermünzen oder die Goldmünzen. Ich gehe eher davon aus, dass hier mit Silbermünzen gemeint sind. Bitte mal aus. Er sagte, er hatte 36.000 äh, Dirham Schulden oder äh, also ungefähr 36.000. Dann sagte er, radiallahu ta'ala, Taalaahu. Sollte das Geld der Familie von Umar ausreichen, denn er vererbt ja den Erben etwas, sollte das Erbe ausreichen, dann begleiche die Schulden durch dem, äh, durch das Erbe. Ansonsten frag bitte bei der, bei dem Stamm Banu Adi ibn Kaab nach und sollte es auch für sie nicht ausreichen, dann frag die Quraysh. Und wenn du die Quraysh äh, gefragt hast und auch sie es nicht bezahlen können, dann frag danach niemand anderes mehr. Er bleibt also in, in, in es, äh, im Bereich seiner, seines Stammes und weitet es nach und nach aus. Erstmal seine eigene Familie, dann in seinem äh, Sippe und dann eben im größeren Stamm. Ähm, dann sagte er, radiallahu ta'ala anhu, geh bitte zu Aisha, der Mutter der Gläubigen. Sag zu ihr, Umar, ähm, sagt ihr den Salam. Umar, grüß dich, würde man auf Deutsch sagen. Umar, grüß dich, Sag aber bitte nicht, der Führer der Gläubigen grüß dich, denn ich bin heute nicht mehr der Führer der Gläubigen. Und dann sagt zu ihm, Umar ibn al-Khattab, bitte dich um Erlaubnis, zusammen mit seinen beiden Gefährten begraben zu werden. Seine beiden Gefährten sind der Prophet s.a.w. und Abu Bakr r.a. Denn sie beide waren ja schon ähm, was ist, in, in, in, in der Wohnung, in der Aisha hauste, Begraben, mögallah mit Ihnen zufrieden sein. Das heißt, sag ihr, ich möchte gerne mit meinen beiden Freundinnen begraben werden. Da ging er, begrüßte sie, bat bei ihr um Erlaubnis einzutreten. Er erlaubt, sie erlaubte ihm einzutreten und er sagte, ich fand sie vor, wie sie da saß und am weinen war. Da sagte er, mögallah mit ihm zufrieden sein. Also Abdullah sagte, ähm, Umar ibn Khattab grüßt dich und bittet dich um Erlaubnis, mit seinen beiden Gefährten begraben zu werden. Da sagte sie, möge Allah mit ihr zufrieden sein, ich hatte mir eigentlich gewünscht, äh, selbst an dieser, Stelle, an dieser Stelle begraben zu werden. Ich hatte mir diese Stelle für mich selbst gewünscht, aber ich werde ihn heute mich selbst vorziehen. Aber ich werde ihn heute mich selbst vorziehen. Ähm, Als dann Umar, als dann Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu zurückkehrte zu seinem Vater, sagte man Abdullah ibn Umar ist gekommen. Da sagte Umar, heb mich nach oben. Anscheinend lag er und man sollte ihn ein bisschen den Rücken heben, so dass er seinen Sohn anschauen konnte. Und er lehnte sich dabei an einen Mann und sagte, was gibt es? Er sagte als Antwort genau das, was du dir wünschst, o Führer der Gläubigen. Sie hat es dir erlaubt. Da sagte er, Alhamdulillah, es gibt ähm, nichts, was mir jetzt lieber ist als das. Es gibt nichts, was mir jetzt lieber ist als das. Und dann sagt er, sobald ich gestorben bin, tragt mich bitte dorthin und dann, ähm, äh, sobald ich gestorben bin, tragt mich wieder dorthin und dann begrüßt und sagt noch einmal, Umar ibn al-Khattab bittet dich um Erlaubnis. Und sollte sie mir erlauben, dann tragt mich dort hinein und begrabt mich dort. Und sollte sie sich weigern, dann bringt mich zurück und begrabt mich dort, wo auch die anderen Muslime begraben werden. Warum machte er das? Er hat Die zu sagen, weil ähm, es könnte sein, dass Aisha anha, äh, zu seinen Lebzeiten ihm erlaubt hat, weil sie ihn als den Führer der Gläubigen ansieht und der Meinung ist, dass sie ihm gehorchen muss wie man eben dem dem dem Khalifa gehorchen muss im Islam. Nur Muhammad ähm, Allah ta'ala) anhu wusste, dass das keine Angelegenheit ist, in der man dem Khalifa gehorchen muss. Und es kann sein, dass sie das aus Respekt gemacht hat. Kann sein, dass sie das aus Scham gemacht hat. Aus welchem Grund auch immer. Und deswegen hat sie hat er sich gesagt, es ist besser, wenn ich nach dem Tod noch einmal praktisch die Erlaubnis bekomme. Denn vielleicht hat sie nur aus Scham ja gesagt und ich möchte ihr nicht darin zu vorkommen, möge Allah Subhanahu wa Ta'ala zufrieden sein. Ähm, danach kam ähm, natürlich die, äh, das Ergebnis war, wir wissen natürlich, dass die dass die äh, dass der Prophet dass äh, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu letztendlich begraben worden ist und deswegen heute, wenn wir heute nach Medina gehen zur Moschee des Propheten sallallahu alayhi wa sallam und dort der, der, der, der, den Raum anschauen, wo die Gräber sind, wissen wir, dass dort der Prophet sallallahu alaihi wa sallam begraben ist und neben ihm Abu Bakr und neben ihm Umar ibn al-Khattab radiallahu anhuma und sonst niemand mit ihnen zusammen. Ähm, hiernach kam dann die Mutter der Gläubigen Hafsa, Mughlam, die er zufrieden sein. Hafsa ist die Tochter von Umar ibn al-Khattab und eine Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Insofern ist Umar r.a. auch wie Abu Bakr, der Schwiegervater des Propheten sallallahu alaihi wa, wa sallam. Auf jeden Fall, die Mutter der gläubigen Hafsa kam dann äh, zu Umar und äh, andere Frauen äh, mit ihm. Äh, dann Amr bin Nun sagte, als wir sie sahen, standen wir dann auf und gingen dann weg. Also wollten anscheinend seine Tochter mit ihm alleine lassen. Sie trat dann ein weinte bei ihm eine Zeit lang und die Leute baten, um Erlaubnis fortgehen zu dürfen. Und als sie dann alleine drin war und die Menschen draußen war, hörten sie ihr Schluchzen und ihr Weinen, während sie innen sich bei ihrem Vater befand. Und später sagten dann die Leute zu Umar radiallahu ta'ala anu, ausi ya amiral mu'minin istaklif. Das heißt, o Führer der Gläubigen, hinterlasse ein Testament. Oder hinterlasse ein Vermächtnis. Und sie meinten damit ist der Khalif, das heißt bestimme einen Khalifa nach dir, bestimme einen Khalifa nach dir. Dann sagte Umar radıyallahu ta’ala anhu: Ich kenne keine Personen, die eher das Anrecht auf dieses Amt hätten als diese Folgenden. Die Um, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, uh, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam mit ihnen zufrieden war. Und dann nannte Ali, Uthman, Az zubair Talha, Sa'd und Abdurrahman. Er Ali ibn Abi Talib, Uthman ibn Affan, Az zubair ibn al-Awam, Talha und Sa'd ibn Abi Waqqas. Äh uh, nicht zu so verwechseln ibn Muadh, der war schon längst Äh, bei der Parteienschlacht, dann und Abdurrahman ibn Auf. Diese sechs Personen, sagt er, die sind äh, noch am Leben. Einer von diesen soll es sein, denn das sind erstens Freunde des Propheten Sallallahu alaihi wa sallam, und der Prophet alaihi wa sallam starb und war mit ihnen höchst zufrieden. Und dann sagt er, Ab äh, Abdullah, das heißt sein Sohn, wird ebenfalls dabei sein, aber er ähm, er darf äh, er hat keinen Anspruch auf dieses Amt. Er sagte, mein Sohn soll, mein Sohn Abdullah soll dabei sein als Zeuge. Allerdings hat er keinen Anspruch auf dieses Amt. Er sagt, das Einscheid heißt es in der Überlieferung. Wie eine Art Trost für ihn, eine Art Trost für ihn. Ähm, dann sagt er, möge Allah mit ihm zufrieden sein und sollte Saad es werden und sollte Saad al-Baqas es werden dann ist das in Ordnung. Und wenn nicht, dann ähm, soll derjenige, der es geworden ist, ihn als Stütze nehmen. Sollte er es sein, dann ist es in Ordnung. Und sollte er es nicht sein, sondern jemand anderes, dann soll derjenige, der es geworden ist, Sa'd ibn Abi Waqqas als Stütze nehmen. Denn ich habe ihn nicht seines Amtes ähm, enthoben, weil er unfähig ist oder weil er betrogen hätte. Umar ibn Khattab spielt hier auf eine Angelegenheit hin, denn als er Khalifa war und Sa'd ibn Abi Waqqas in einer Stadt als Stadthalter, wie als Gouverneur oder Bürgermeister eingesetzt hatte, gab es einen Konflikt zwischen Sa'd ibn Abi Waqqas und seinen Leuten. Und die Leute haben sich über ihn beschwert, beziehungsweise einer hat ein Gerücht verbreitet, Und die anderen sind waren dann Mitläufer, wie es immer der Fall ist. Und ähm, sie haben ihm verschiedene Sachen vorgeworfen. Sie hat ihm vorgeworfen, dem Sa'ad radiallahu ta'ala, er würde, er, würde, ähm, er wäre, äh, wenn er etwas verteilt, wäre er ungerecht. Und überhaupt wäre er in Bezug auf äh, seine, äh, ja, wortwörtlich Untertanen oder seine Herde ungerecht gegenüber. Und er würde auch nicht, mit in den Kampf hinausziehen, wenn er andere losschickt. Also bleibt dann einfach zu Hause. Und das wird abgelenkt durch seine Jagd. Also er geht auf die Jagd und lässt die anderen in den Kampf ziehen. Und das Beste vom Ganzen, er weiß nicht einmal, wie man richtig betet. Und der Umar, radiallahu ta'ala, ist natürlich der Sache nachgegangen. Und als er sicher war, dass... Diese Vorwürfe. Übrigens, Sadam Muqaz hat auch Dua gemacht gegen diesen Menschen, der diesen Vorwurf erhoben hat und gesagt: O Allah, möge Oh Allah gib ihm oder schenke ihm ein langes Leben und Blindheit. Ein langes Leben und Blindheit. Und Allah Subhanahu hat diese Dua gehört und so war er ein Greis, der blind geworden ist und praktisch erkrankt ist und äh, sich gequält hat und dann auch zu, zugegeben hat und gesagt hat asabatni darwatu saad das heißt der Dua von Saad hat mich getroffen und äh, wie dem auch sei unabhängig davon als Umar radhi allahuh der Sache nachgegangen ist wusste er dass äh, äh, nichts an diesem Vorwurf ist aber Umar hat ihn trotzdem abgesetzt Umar hat ihn trotzdem aus politischen Gründen abgesetzt und eine andere Person eingesetzt. Und deswegen hat er gesagt in diesem Hadith, ich habe ihn nicht abgesetzt, weil er unfähig war als Gouverneur und auch nicht, weil er irgendwie betrogen hätte, ungerecht gewesen wäre, wie behauptet war. Nicht, dass das der Grund ist, warum ihr denkt, dass ich ihn abgesetzt hätte. Deswegen ist er einer dieser sechs Personen und sollte er es sein, sollte er der Khalifa nach mir werden, dann ist das in Ordnung. Und sollte er es nicht werden, dann sollte man ihn trotzdem als Stütze nehmen, weil er ein vertrauenswürdiger Mensch ist und eben gerecht war und nicht eben ungerecht war, wie behauptet wird. Das war der die Anspielung in diesem an äh, dieser Stelle. Dann sagt Umar radiallahu ta'ala anhum, ich ähm, ja, sinngemäß könnte man sagen, äh, empfehle oder lege äh, dem, meinem Nachfolger ans Herz, mit den ersten Ausgewanderten und mit den Ansar und äh, ein, ein paar Personen besonders gut umzugehen, als die Gemeinschaften der, der Botschaft. Er sagte, dass er besonders mit den Amarajirien und besonders mit den Ansar gut umgehen soll und dass, wenn sie etwas Gutes machen, es von ihnen annehmen soll und wenn sie etwas Schlechtes machen, davon absehen soll. Denn das waren Menschen, die so viel Gutes getan haben, so viel Gutes geleistet haben, dass man nicht bei jedem kleinen Fehler äh, sie so behandeln sollte wie alle anderen Menschen. Dabei es geht also hier nicht darum, dass jemand äh, jemand anderes Unrecht tut und dass man deswegen nicht gerecht ist zwischen den Menschen. Nein, es geht darum, äh, genauso wie zum Beispiel dein Vater und deine Mutter, sie haben dir so viel Gutes getan, also wenn dein Vater und deine Mutter jetzt einmal dich anschnauzen oder einmal dir Unrecht tun, dann ist es nichts im Vergleich zu dem mehr der guten Taten, die sie schon vorausgeschickt haben. Und wie ist es dann erst recht mit diesen Menschen, die den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, unterstützt haben, mit ihrem Vermögen, die ihr Leben geopfert haben für ihn, die ihn empfangen haben, ihn unterstützt haben, die seine Da'ua verbreitet haben, durch die der Islam äh, äh, festen Fuß äh, gewonnen hat und so weiter und so fort. Insofern hat er ihnen ähm, äh, angeordnet, bzw. ihn ans Herz gelegt mit diesen Menschen, besonders gut umzugehen. Ähm, Dan verstarb Umar radhiyallahu ta'ala anhu und die Leute sind hinausgegangen und ähm, ähm, haben ihn dann getragen zu Aisha radhiyallahu ta'ala anha und sagten, Umar al-Khattab äh, bittet, bittet, bittet dich um Erlaubnis. Da sagte sie, äh, bringt ihn hinein, man brachte ihn hinein und begrab ihn dann genau an der Stelle, an der er heute liegt, mit seinen beiden Gefährten zusammen. Ähm, dann, nachdem er äh, begraben wurde, versammelten sich dann die sechs Personen, die Umar radiallahu ta'ala bestimmt hatte. Äh, die sechs haben wir schon erwähnt. Abdurrahman Ibn Auf machte ihnen dann folgenden Vorschlag, und also war es einer der sechs, ja, und Abdurrahman sagte, ich mache euch folgenden Vorschlag, ähm, wir sollten von uns sechs jeweils also drei von uns sechs sollten eine andere Person beauftragen von uns sechs wiederum so dass drei Personen die Aufgabe übernehmen okay also anscheinend hat er gesehen dass von den sechs sind drei am wahrscheinlichsten und so wollte er dass die anderen drei ihr ihre Stimme praktisch dem äh, die an den anderen drei überlassen okay drei von ihnen sollten ihre Stimme sollten praktisch von vornherein sagen, wir ähm, ziehen uns zurück, weil die anderen drei eher ein Anrecht darauf haben, wie alle anderen ebenfalls wissen, als äh, diese drei, die sich zurückgezogen haben. Deswegen sagte, ähm, als erstes Zubair ibn Awam, al möge Allah mit ihm zufrieden sein, er sagte, was mich angeht, so überlasse ich äh, meine Stimme ähm, äh, oder äh, was ist, so, so, so trete ich zurück für Ali ibn Abi Talib. Das heißt also, ich verzichte darauf, und möchte dass das Ali ibn Talib zu diesen drei Personen gehört. Balha, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte, was mich angeht, so möchte ich, dass Uthman zu diesen drei gehört und Sa'd ibn Abi Waqqas sagte, was mich angeht, so möchte ich, dass Abdurrahman ibn Auf zu diesen drei Personen gehört. Insofern ähm, haben wir nur noch drei Personen. Haben wir also jetzt Uthman, Ali, und Abdulrahman ibn Auf der die Idee selbst hat okay da sagte ähm <köhnt> da sagte Abdulrahman wer von euch beiden bleibt mir nur noch wenn er jetzt selbst spricht bleibt mir nur noch Uthman und Ali übrig im gewohnte Spreche sagte wer von euch beiden ähm sind gemiss ist bereit diese Aufgabe zu übernehmen und äh, so dass Äh uh, na so das erpackt also quasi der, der Khalifa nach uh, Umar al-Khattab äh uh, wird und sie beide äh uh, schwiegen also die beiden Sheikhs das heißt es Wortwörtlich bei den Ali waren ältere Leute beide schwiegen dabei und dann sagte Abdurrahman ähm wollt ihr mir diese Sache überlassen wollt ihr mir diese Sache überlassen ähm ich schwöre bei Allah ich werde ähm, dabei nicht zu kurz treten. Sie sagten beide, jawohl, übernimm du diese Aufgabe. Das heißt, übernimm du die Aufgabe, wenn du deine Meinung, äh, du sollst bestimmen, wenn äh, wer von uns beiden eher äh, geeignet ist, diese Verantwortung und dieses Amt zu übernehmen. Dann hat Abdurrahman ibn Auf, ähm, wie wir gleich sehen, werden mehrere Tage natürlich äh, verbracht. Mehrere, nicht heißt es wortwörtlich, verbracht und die Leute in der Stadt gefragt, links und rechts, die Älteren, die Jüngeren, die sechs natürlich, die, die, außer diesen, also die, die, die anderen restlichen vier gefragt, was meint ihr, wer ist für dieses Amt geeigneter, wen sollen wir bestimmen, so weiter und so fort. Aber abgekürzt er hat dann jeden von den beiden beiseite genommen und hat dem einen gesagt, hör mal zu natürlich sowohl sowohl Uthman als auch Ali, beide waren verwandte des Propheten sallallahu الله عليه وسلم Dann sagt er zu jedem von ihnen: Hör mir zu, du bist ein Verwandter des Gesandten Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, und du gehörst zu den ersten Muslimen, wie du selbst weißt. Dann sagt er: Ich bitte dich bei Allah, wenn du oder wenn ich dir dieses Amt anvertraue, wirst du dann gerecht sein. Und dasselbe sagt er dann. Dann sagt er: Wirst du dann gerecht sein? Und sollte ich den anderen bestimmen, und zwar das erste, mit dem wir gesprochen haben, war Ali bin Talib. Sagt er wirst du gerecht sein? Und dann sagte er, und solltest, sollte ich doch Uthman ibn Affan bestimmen, wirst du ihr auf ihn dann hören und ihm gehorchen? Und genau das Gleiche macht er mit dem anderen. Das heißt, er hat von jedem quasi ein Eid abgenommen, ein Versprechen abgenommen, dass er, egal wer von beiden bestimmt wird, der andere sich damit einverstanden erklären wird. Ähm, als er dann von ihnen beiden ihren Äh, ihren Schwur abnahm Mithaq heißt das. das heißt er hat geschworen ich schwöre über Allah dass ich mit einverstanden bin äh, wen auch immer du von uns beiden bestimmst, und ich werde ihm auf ihn hören und ihm gehorchen äh, Daraufhin hatte er, äh, in der ist, natürlich kommt noch ein paar Informationen gleich inshallah aber daraufhin hat dann Abdurrahman ibn Auf die Hand von Uthman radiallahu ta'ala genommen äh, nach oben gehalten ihm den treuen schwur geleistet Daraufhin hat Ali ibn Abi Talib ihm ebenfalls den treuen schwur geleistet Und dann sind alle anderen Menschen nach und nach in das Haus, ein, in die Moschee eingetreten und haben ihm ebenfalls den Treuerspruch geleistet. Ähm, in einer anderen Überlieferung erzählt uns Al-Niswar ibn Makhrama, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Er sagte, Abdurrahman ähm, hat äh, äh, am Anfang oder nach nach einem Teil der Nacht an meine Tür geklopft. Also erzählt jetzt die Nacht oder die Nächte an denen, Uh, Abdulrahman rumgelaufen ist unter die Leute unter den Leuten hat versucht, versucht herauszufinden, wen, für wen sie eher für wen eher ihr Herz uh, schlägt. Nach einem uh, kurzen Teil der Nacht, nachdem er geschlafen hat, nachdem ich geschlafen hatte, hat uh, Abdulrahman bei mir an der Tür geklopft, uh, bis ich aufgewacht bin. Dann sagte dann sagte Abdulrahman zu ihm: Du schläfst ja. Dann sagte er: Du schläfst ja. Ich schwöre bei Allah. Seit drei Tagen schlafe ich kaum wegen der Angelegenheit. Er wundert sich, dass er überhaupt schlafen kann in diesem Moment. Dann sagt er: ähm, Geh los und ruf mir As-Subehr und Saad. Dann er sagt: er, Ich habe dann beide äh, gerufen, dass sie kommen sollen. Und dann haben wir haben hat er mit ihnen beiden gesprochen und mit, sich mit ihnen beraten. Und das ist auch ein ein wichtiger Punkt an dieser Stelle, liebe Geschwister, dass äh, es nicht äh, sein kann dass den Muslimen irgendjemand äh, aufgezwungen wird, ja, sondern dieses Amt, dass jemand, die muss anführt, dass die Muslime was ähm, äh, ein Khalifa haben und so weiter, das ist keine Angelegenheit, die den Muslimen aufgezwungen wird, ohne dass sie ihre Meinung dazu sagen dürfen, ohne dass man sich von mit den Muslimen berät, beziehungsweise äh, nicht mit, mit jedem hin zum Kunst, sondern er hat sich hier beraten lassen, möge Allah mit ihm zufrieden sein mit den edelsten Menschen die, wenn sie ihre Stimme abgeben, die, wenn sie ihre Meinung sagen, das allgemeine Anerkennung genießt unter den Leuten, viele Volksvertreter, wenn heutzutage sagen würde. Insofern sehen wir, dass hier ähm, Abdul Rahman Ibn Auf sich höchste Mühe gegeben hat, Leute zu fragen, die eine besondere Stellung hatten in den Herzen der gläubigen Menschen. Ähm, dann hat er auch gesagt dann hat er mich auch gerufen, also Al-Misr al-Mahraba, und mich auch um Rat gefragt, was ich dazu meine, wer ist eher geeignet. Dann sagte er, ruf mir Ali ibn Abi Talib. Ich rief dann Ali ibn Abi Talib und dann redete er mit ihm bis, äh, wie heißt es, äh, bis zum Ende der Nacht, bis zum Ende der Nacht. Ali ibn Abi Talib stand dann äh, von ihm auf und er sagte, er hatte äh, den, den Willen gehabt, äh, äh, ernannt zu werden.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 Und deswegen hat er sich Sorgen gemacht, heißt es wortwörtlich, hat Angst gehabt, dass Ali damit nicht zufrieden ist mit dieser Entscheidung. Dann rief er Uthman ebenfalls zu sich. Dann sprach er mit ihm, bis der ähm, äh, Muaddin äh, zum Morgengebet ausrief und ähm, äh, praktisch ihr Gespräch unterbrach. Als sie dann das Morgengebet verrichtet hatten und sich diese Äh, Gruppe von Leute anscheinend die sechs, versammelt haben bei der Kanzel in der Moschee, ähm, hat äh, heißt, hat Rahman ibn Auf nach denjenigen Muhajirin und Ansar äh, äh, geschickt, die anwesend waren, das heißt, sie alle sollten kommen, denn solch eine Angelegenheit wird nicht im stillen Kämmerlein bestimmt, du bist es, du sagst es erledigt, sondern sollen alle Leute mitbekommen, und soll klar und deutlich sein, wer die Muslime hier anführen sollen die Verantwortung übernimmt, damit man auch guckt, wie ist denn allgemein die Anerkennung der Leuten? Denn wenn die Leute das alle akzeptieren und das anerkennen, dann gibt es keine Konflikte. Ansonsten, Gott bewahre, was für große Konflikte es geben kann und so weiter und so fort. In diesem Jahr waren noch aus aus vielen Teilen der arabischen Halbinsel Leute da, weil sie erst mit Umar radhiyallahu anhu die Hajj vollzogen hatten und deswegen in in in Medina geblieben waren. Als sie dann sich versammelt hatten in der Moschee um Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu sprach er das Glaubensbekenntnis äh, und und und ähm, wie man normalerweise einen ja, offensichtlich eine Chotba eine Predigt einlädt und sagte dann amma ba'd folgendes: äh, O Ali, ich habe geschaut, was die Leute äh, von dieser Angelegenheit von dieser Angelegenheit halten und ich habe gesehen, dass sie niemanden auf die gleiche Stufe stellen wie Uthman ibn Affan. Ich habe gesehen, dass niemand von den Leuten jemanden auf die gleiche Stufe stellt wie Uthman ibn Affan. Deswegen gibt ihr selbst keinen Anlass, gegen dich selbst vorzugehen. Deswegen gibt ihr selbst keinen Anlass, gegen dich selbst vorzugehen. Und da sagte er zu Uthman, radiallahu ta'ala anhu, O Uthman, ich leiste diesen den Treue Schwur gemäß der Sunnah Allahs und seines Gesandten und der beiden Kalifen nach ihnen. Daraufhin hat Abdurrahman ihm den Treuschwur geleistet, und die Menschen hatten ebenfalls den Treuschwur geleistet, und die Muhajirun, die Ansar, und die ganzen äh, Führer aus den verschiedenen arabischen Stämmen, und die Allgemeinheit der Muslime. Und entscheidend war natürlich, dass diese Anführer der verschiedenen Ortschaften ihm den Treuschwur geleistet haben, und die anderen folgen ihnen äh, logischerweise. Äh, das ist, was geschehen ist nach dem Tode von Umar radhiyallahu ta'ala anhu einige Nächte eingeichtet danach ähm Umar uh, Entschuldigung Uthman ibn Affan war also dann der rechtmäßige Kalifa der Muslime möge Allah mit ihm zufrieden sein und uh, zu seinen Besonderheiten gehört, dass man ihn uh, Dhun-Nurayn nennt. Dhun-Nurayn äh uh, An-Nurayn ist, ist die Dualform von Nur äh uh, das Licht, das heißt der mit den beiden Lichtern heißt es Wortlich Wort, oder der mit den beiden Leuchten und der Grund warum ihn so nennt ist weil er mit gelandt getreten sein äh, der doppelte Schwiegersohn des Propheten sallallahu alaihi wasallam war. Dann Uthman ibn Affan hatte äh es, erst Ruqayya, die Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam geheiratet und als sie verstorben war, hatte er Umm Kulthum äh, geheiratet und in einer Überlieferung als sie als sie beiden starben, also zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ihr wisst, sechs der Kinder des Propheten sallam, sind alle gestorben, nur Fatimah überlebt ein paar Monate und ähm, in einer Beliefung heißt es, dass äh, als dann auch Umkulthum radiallahu anha starb, äh, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, zu ihm gesagt hat, wenn ich noch eine dritte Tochter gehabt hätte, würde ich sie auch geben. Und das natürlich bezeugt äh, seinen riesigen Status beim Propheten sallallahu alaihi wa sallam, denn wer verheiratet schon seine Tochter an jemanden, wenn er ihn nicht äh, besonders, sehr, besonders gerne hat. Das gehört zu den besonderen Besonderheiten und den Vorzüglichkeiten von Uthman ibn Affan. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Dabei hat Uthman ibn Affan hat riesige Errungenschaften. Um, Uthman ibn Affan äh, ist derjenige, der äh, zu, zu, zu dessen Zeit auch ähm, äh, der Koran al-Karim vervielfältigt worden ist. Möge Allah mit ihm zufrieden sein und ähm, sein sein Kalifat wurde dadurch beendet, dass er auch letztendlich im Islam in sein gestorben ist und getötet worden ist durch manche Khawarij, muka Allah Subhanahu alayhi, ins Paradies eingehen lassen. und zu seinen Besonderheiten gehörte, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam in folgenden Hadith sagte und zwar heißt es Sahih Muslim über Aisha Radhiyallahu Ta'ala anha, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam lag einmal in meinem Haus da während seine Oberschenkel frei waren oder seine Beine frei waren, heißt es im Hayat. Oberschenkel oder seine Beine. Ähm, da, da, da bat Abu Bakr um Einlass und man gewährte es ihm, beziehungsweise der Prophet, sallam, gewährte es ihm und der Prophet, Ali er blieb genau im gleichen Zustand. Also immer noch ein Teil seiner Beine waren frei. Ähm, da sprach er weiter, sallam, also Als wäre nichts Besonderes passiert. Abu er kommt rein, ist ein schwieriger Vater kommt rein zusammen mit Musta'ram, hat sich hingesetzt und der Prophet hat einfach weitergesprochen. Danach ähm, bat Umar ibn Khattab um Einlass, er bat ihm, eben, äh, ihm ebenfalls hineinzutreten äh, und der Prophet Ali ibn Musta'ram blieb genau im gleichen Zustand und äh, unterhält sich weiter. Dann bat Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, um äh, Einlass. Daraufhin hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sich hingesetzt. Nachdem er lag, hat er sich hingesetzt, hat seine Kleidung ordentlich gemacht. Er hat seine Beine ganz komplett bedeckt und hat dann erst weitergesprochen. Als Uthman wieder hinausgegangen ist, fragte ihn Aisha, sagte, o, o Gesandte Allahs, als Abu Bakr hineintrat, hast du ihn nicht mit besonders großen Freuden empfangen du hast nichts Besonderes gemacht. Du lagst einfach da einfach Weiter weitergesprochen, wie, wie ein enger äh, bekannter Freund, du sagst, es erledigt. Ähm, und du hast ihm nicht besondere Aufmerksamkeit getroffen. Danach trat Umar ein und du hast genau das gleiche gemacht. Du bliebst einfach da wie er warnt. Als dann aber Uthman eintrat, hast du dich plötzlich hingesetzt, deine Kleider zurechtgerückt. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ala astahye min rajulin, tastahye minhu al malaika Er sagte, soll ich mich denn nicht schämen vor einem Mann vor dem sich sogar die Engel schämen. In einer anderen Überlieferung, die auch zu den großen Errungenschaften von Uthman gehört, und das eine der gewaltigsten überhaupt, ist das, ähm, ist die, äh, der, als man den Treuespur, ähm, äh, den Ridwan-Treuespur äh, leistete. Ridwan ist die Zufriedenheit, und gemeint ist die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist eine der gewaltigsten Errungenschaften äh, der Sahaba, die dort teilgenommen haben, denn Das war ja, als die Muslime Umra machen wollten und man sie äh, davon abgehalten hat und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, ibn Affan geschickt hatte, damit er für die Muslime ähm, äh, verhandelt mit den Quraysh, weil sie ja äh, um, äh, abgehalten worden sind. Und weil diese Verhandlungen länger gedauert hatten, als sie gedacht hatten, ging das Gerücht um oder die Angst um, dass Uthman getötet worden war. Und normalerweise ist das eine große Sache, weil die Gesandten tötet man nicht. Der Gesandte ist ja, also weder die einen, die anderen, noch die anderen. die, die anderen. Insofern war das ein, ein praktisch ein ungeschriebenes Gesetz. Den Gesandten tötet man nicht. Ähm, und deswegen, wenn jemand so etwas gemacht hat, das war ein, eine riesige Katastrophe. Wie soll man denn sonst mit anderen Leuten kommunizieren? Und ähm, der, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns von dieser Begebenheit im Koran, in Surat al-Fatih, erzählt. Denn Als dann die Muslime dachten, Uthman wäre vielleicht getötet worden, haben sie dem Propheten ﷺ unter einem bestimmten Baum ähm, in Hudaybiyyah den Treusch vor geleistet und ihm versprochen, dass sie an seiner Seite gegen die Römer kämpfen werden, auch wenn das ihr Tod bedeuten wird. Okay? Sie würden sich also, falls sie Uthman getötet haben, würden sie sich an ihm rächen und an Seite des Propheten ﷺ kämpfen, bis sie äh, ihr Recht wieder zurückbekommen haben. Und äh, dieser Treuschwar hat ja fest, hat er ja, äh, stattgefunden, während Uthman nicht dabei war. Logischerweise. Aber der Prophet sallallahu nahm dann seine rechte Hand und sagte, das ist die Hand von Uthman. Das ist die Hand von Uthman und legte sie auf seine linke linke Hand und hat sich hat dann im Namen von Uthman den Treuschwar bei sich selbst geleistet. Das ist eine riesige Errungenschaft, denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wusste, dass wenn Uthman da wäre, würde er das für ihn machen. Und so wurde er durch den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die anderen wurden alle durch ihre eigene Leistung, durch ihre eigene Aussprache des Troischwurfs, zu Leuten, die, die das die den Troischwurr geleistet haben, die sie ah geleistet haben. Aber Uthman ibn Affan hat es nicht selbst gemacht, aber er hat es noch Äh, praktisch äh, besser gemacht, denn es wurde für ihn gemacht durch die Hand des Gesandten, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Und das bedeutet was? Letztendlich bedeutet es, dass Allah mit ihnen zufrieden ist. Dass Allah mit ihnen allen und mit Uthman zufrieden ist, weil Allah hat eine Ayah herabgesandt über diese Menschen, die dort in Troschburg geleistet haben und gesagt, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايْعُونَكَ تَحْتَ الشَجَرَ فَعَلِي مَا مَا فِي Das heißt, Allah ist mit den Gläubigen zufrieden, weil sie dir den Treuschwur unter dem Baum geleistet haben, und so wusste er, was in ihren Herzen ist. Und das ist eine seligsprechung. Das ist eine, das ist eine ein Zeugnis, dass du, äh, dass dass du seinesgleichen nicht nie wieder finden wirst. Jemand Allahs Partner bezeugt für jemanden dass er gläubig ist, Allah bezeugt für ihn, dass er mit ihm zufrieden ist und Allah Subhanahu wa Taala bezeugt, dass in ihren Herzen Iman ist und dass sie etwas Gutes wollen und dadurch wissen wir, dass diese Sahaba, die dort den Teufelsvogel geleistet haben, äh, sie waren Menschen, die durch und durch gläubig waren und es war kein, es war, sie waren keine Heuchler, Gott äh, bewahre, äh, wie eben äh, manche Ahlul Bida äh, behaupten. Maka Allah Subhanahu W Taala Zie versus terus rendahkan. Enzupan, dan Allah Azza hat selbst äh, diese ini bezeugt, Subhanahu W Taala. Begini dem auch banyak aruman syahtan dan rasul ibnu afwan. Ini berlaku Dies gehört zu Kami menyebut ini untuk menghormati para sahabat. Kami menyebut ini untuk menghormati para sahabat. Kami menyebut ini untuk menghormati para sahabat. Kami menyebut ini untuk Und sie wurden teilweise, wie gesagt, im Koran al-Karim sogar genannt. Naam, Uthman ibn Affan, das äh, ist kürzend bei der Stelle ab, ist, als er gestorben ist, äh, beziehungsweise getötet worden ist, war dann der nächste Khalifa Ali ibn Abi Talib. Und deswegen heißt sagt der Imam al-Tahawu und danach Ali, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Äh, Ali ibn Abi Talib, wir sind davon überzeugt, äh, dass er nach Uthman, der rechtmäßige Khalifa war. Und dass er, möge Allah ihm zufrieden sein, ähm, wie heißt es, nicht das erste Anrecht hatte auf das Kalifat nach dem Propheten sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, wie manche Ahle al-Bida'a sagen, sondern er war der vierte Khalifa und so war es auch richtig und so war es auch in Ordnung. Er hatte riesige Errungenschaften, aber diese übersteigen nicht die Errungenschaften seiner anderen vorausgegangenen Gefährtin, möge Allah mit ihn zufrieden sein. Das heißt also, wir äh, übertreiben nicht mit Ali, mit Tal, aber wir untertreiben auch nicht. Wir lieben ihn, so wie wir auch andere Sahaba oder alle Sahaba lieben, aber er hat in unseren Herzen ähm, äh, einen äh, höheren Rang als alle anderen meisten, mögen Allah mit ihm zufrieden sein. Das, das hängt damit zusammen, ähm, dass er natürlich ein Erster in dem Muslim war, gläubig war und so weiter, Das versteht sich von selbst, aber Hängt auch damit zusammen, weil er eben äh, zur Familie des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehört. Er, wer Ali ibn Abu Talib, ist er äh, in äh, mindestens zweierlei Hinsicht mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, verwandt. Auf der einen Seite ist er der Sohn von Abu Talib. Und Abu Talib ist ja der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Also ist ein Cousin, wie Ibn Abbas und andere. Und als zweites, Ali ibn Abu Talib, ist der Schwiegersohn des Gesandten sallallahu alaihi wa sallam, weil er eben Fatima radiyallahu anhu li taqdirus profeten sallallahu alayhi wasallam geheiratet. Wie dem auch sei, insofern ist äh, Ali radiyallahu ta'ala anhu der äh, rechtmäßige Kalifa geworden nach dem äh, Tode von Uthman ähm, und ähm, der Prophet sallallahu alayhi wasallam sagte und das ist auch sehr wichtig, er sagte khilafatu nubuwwah 30 sana thumma yati Allahu mulkahu man yasha. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte schon zu Lebzeiten und dieser Hadith ist authentisch, er sagte das Kalifat nach Vorbild des Prophetentums wird 30 Jahre anhalten und hiernach gibt Allah sein Reich wem er will. Okay? Das Kalifat nach Vorbild des Prophetentums wird 30 Jahre anhalten und hiernach gibt Allah sein Reich wem er will. Und äh, jetzt gucken wir uns an was geschehen ist in der Geschichte in der Geschichte war das Kalifat von äh, Abu Bakr As-Siddiq radiAllahu taalaahu zwei Jahre und sechs Monate äh, Entschuldigung zwei Jahre und drei Monate zwei Jahre und drei Monate äh, das Kalifat von Umar Ibn Al-Khattab radiAllahu anhu war insgesamt zehn Jahre und sechs Monate <coughs> zehn Jahre und sechs Monat. Das Kalifat von Uthman ibn Affan ähm war das äh, längste. Er war insgesamt 12 Jahre Khalifah. 12 Jahre Khalife. Das Kalifat von Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum war 4 Jahre und 9 Monate. 4 Jahre und 9 Monate. Äh und dann ja, ungefähr jetzt, nicht plus, minus ein Tag, zwei Tage, ja. Aber das Kalifat von Ali al-Talib, äh, wie gesagt, war äh, vier Jahre und neun Und danach war es das von Al-Hasan. Al-Hasan äh, ibn Ali, radhiyallahu ta'ala. Al-Hasan ibn Ali ist ja der Enkel des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam. Und ähm, wenn wir jetzt diese zeit zusammenzählen kommen wir auf diese 30 Jahre. Und nach diesen 30 Jahren, Entschuldigung, also wir kommen auf die 30 Jahre und nach diesen 30 Jahren war begann das Königreich. Und der erste König im Islam war dann Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu, der beste König, den es jemals unter den Muslimen gegeben hat. Und Er wurde aber erst dann zum äh, rechtmäßigen äh, Führer der Gläubigen und Herrscher der Muslime, nachdem der Enkel des Propheten, Sallallahu alaihi wa Al-Hassan ibn Ali, abgetreten ist von seinem Amt. Denn Al-Hassan ibn Ali, Radiallahu anhu, äh, war eigentlich ernannt worden als Khalifa und ähm, er hätte natürlich das erst ein Recht darauf gehabt, aus mehreren Gründen, unter anderem, weil er eben, äh, weil die Leute eben mit ihm zufrieden waren, und weil er auch aus der, was ich will nicht sagen, weil er aus der Familie des Propheten ﷺ kommt, denn das ist kein, was ähm, äh, äh, äh, äh, ist kein äh, wirklicher Grund, äh, auch wenn das alle anderen vorher auch gewesen sind, aber dass der, dass Al Hassan Ibn Ali einer der Enkel des Propheten ﷺ war und der Prophet Ali ﷺ ihn liebte, war natürlich ein Grund dafür, dass man ihn Ähm, ernannte, oder dass man ihm zufrieden war. Denn die Gläubigen lieben diejenigen Menschen, mit die denen der Prophet saß, ebenfalls zufrieden war. Ähm, die Leute aus dem Irak haben Al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu äh, zum Kalifen ernannt, bzw. haben ihm den Treuschwur geleistet. Aber dann gab es einen äh, Konflikt und daraufhin hat Al-Hasan ibn Ali, ist er vom Amt zurückgetreten und hat Muawiyah di saku iblis. Dan di ajar moment as Al Hassan ibn Ali radhiyallahu anhu, zanamt yang ia telah kembali, dari zanamt yang ia telah kembali, dan mengatakan, "Saya mengikuti Muawiyah ibn Abi Sufyan." Ia ibn Abi Sufyan." Ia telah kembali, dan mengatakan, "Saya mengikuti Muawiyah ibn Abi Sufyan." Ia telah kembali, dan Der Prophet Ali wa sagte, das, das, das Kalifat nach Vorbild des Propheten wird 30 Jahre lang andauern. Und es waren genau 30 Jahre. Wenn 2 plus 10 sind 12. Plus 12 sind 24. Entschuldigung. Äh, 24 plus 4 äh, sind 28. Und die restlichen Monate dazu kommst du dann auf die 30. Kommst auf die 30. Und äh, sogar kurz drüber. Auf die 30 und diese 30 Jahre, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam äh, vorausgesagt hat, manche sagen noch ein äh, manche zählen eben das Kalifat noch von von Al-Hassan dazu und ein paar Tage vielleicht von Muawiyah zu, oder auch nicht. Auf jeden Fall dieses diese Zeit, die der Prophet alaihi wasallam vorausgesagt hat, war eine Sache. Die zweite Sache, die er, alaihi wasallam vorausgesagt hat, war, dass Al-Hassan ibn Ali may Allah zufrieden sein Grund dafür sein wird, dass zwei große Gruppe von Muslimen sich einigen werden. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, der ist in Sahih Bukhari überliefert, dass er praktisch äh kannst du sagen, mindestens 30 Jahre vor seinem Tod hatte er das schon mindestens 30 Jahre vor diesem Ereignis hat der Prophet sallallahu alaihi gesagt, dieser mein Enkel ist ein Führer und Allah wird durch ihn zwischen zwei gewaltigen muslimischen Gruppen Frieden stiften. Dieser mein Enkel ist ein Führer Sayyid und Allah wird durch ihn zwischen zwei gewaltigen muslimischen Gruppen Frieden stiften. Und das war die, die, die Gruppe von äh, Al-Hassan selbst aus dem Irak und aus äh, und Muawiyah ibn Sufyan aus Ascham. Er hat gesagt, ich trete vom Amt zurück und damit es eben Einigkeit geht unter den Muslimen, es kann nicht sein, dass die Muslime, ähm, äh, wer ist es, dass die Muslime ähm, äh, unterschiedliche Führer haben, ähm, einmal hier und einmal da. Und deswegen ist es ein inakzeptabler Zustand und deswegen werde ich davon zurücktreten, so dass die Muslime wieder eine Einheit bilden. Möge Allah سبحانه ta'ala mit Ihnen zufrieden sein. Und ihnen ist diese Sachen mit den Besten vergelten. Das zeigt, dass sie nicht darauf aus waren, die Menschen anzuführen, dass es nicht ihr Ziel war, die Macht an sich zu reißen, ihr Ziel war der Islam. Ihr Ziel war die Einheit der Ummah. Ihr Ziel war das Gottesfallen, das, Gott, das Gefallen Gottes. Wa Insofern, ähm, wie heißt es, wurde, ähm, haben wir diese Reihenfolge der äh, rechtgeleiteten Khaddafa, die wir bereits erwähnt haben. Und ähm, Ali ibn Abi Talib, um noch einmal zu ihm zurückzukehren, denn wir waren ja, äh, wir sind ja immer noch bei ihm, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ähm, hat viele Errungenschaften, er hat viele Vorzüge. Äh, zu den Vorzügen gehört, dass er, man sagt, er ist der erste Jugendliche, den Islam überhaupt angenommen hat. Und Ali ibn Abi Talib zu seinen Vorzügen gehört, Das Sa'ad ibn Abi Waqqas, moga Allah mit ihm zufrieden sein, nicht vergessen, das ist einer der sechs, die wir vorhin erwähnt haben, er sagte, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, sagte zu Ali, ähm, und das sagte er zu Ali al-Talib, als der Prophet nach Tabuk gegangen ist. Tabuk ist eine, eine, eine, eine Stadt äh, auf der arabischen Halbinsel, ähm, in der die Muslime, also ich glaube ungefähr 900 Kilometer ungefähr von Medina entfernt, jetzt bin ich nicht beim Wort, aber äh, die Muslime haben erwartet, dass sie dort auf die Römer treffen werden und sind dorthin losgezogen und der Prophet wollte, dass Ali ibn Abi Talib in Medina zurückbleibt und auf die Familie und beziehungsweise auf die Stadt in Medina aufpasst. Das ist ja praktisch der ähm, äh, wie Gouverneur, ist, der, äh, der Stellvertreter in der Stadt von Medina und und Ali ibn wa Talib war damit überhaupt nicht glücklich. Denn Ali ibn Abi Talib wollte mit dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam hinausgehen. Aber dann sagte der Prophet zu ihm Sallallahu Alaihi Wasallam ähm du bist äh, oder du nimmst die gleiche Stellung ein, die Harun bei Moses einnahm. Du nimmst die gleiche Stellung ein, die Harun bei Musa nahm, die Aaron bei Moses einnahm. Außer, dass es nach mir keinen Propheten mehr geben wird. Und er spielt ab äh, an, auf welches Ereignis? Auf das Ereignis, als Musa, sallallahu alaihi wa sallam, ähm, ein, äh, seine Verabredung hatte mit Allah, subhanahu wa ta'ala. als Musa zum äh, Berg Sinat gegangen ist, äh, im Norden der heutigen arabischen Halbinsel gegangen ist, ist er dorthin gegangen und hat Aaron zurückgelassen bei den Kindern Israels, Und ihr wisst, was geschehen ist damals, ja. Und aber dieser dieser dieser Ausdruck ist natürlich ein gewaltiger Ausdruck für Ali ibn Abi Talib. Aber ähm, im Gegensatz zu Harun war Ali eben kein Prophet. Ähm, ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi عليه وسلم am Tag der Schlacht von Khaybar ähm, gesagt: Ich werde die Flagge morgen früh jemandem geben, der Allah und seinen Gesandten liebt und der auch von Allah und seinem Gesandten geliebt wird. Okay. Und ähm, natürlich, die die Leute waren außer sich, die wussten nicht jetzt, wen wird der Prophet bestimmen. jeder hat gehofft, dass er dran kommt. jeder hat gehofft, dass der Prophet ihm die Flagge gibt und dann sagte er, ruft mir Ali ibn al radiyallahu ta'ala an. Man brachte ihn und er, er kam nämlich erst nicht zu der Versammlung, weil er an seinen Augen erkrankt war, daraufhin hat der gesandte allah sallallahu alaihi wa sallam äh, speichel seinen speichel in die augen von ali ibn abi talib gelegt und äh, dadurch wurde er geheilt und er hat ihm dann die flagge in die hand gedrückt und allah subhanahu hat durch ihn khaybar erobert und khaybar befreit ähm, ebenfalls zu den gewaltigen errungenschaften von äh, ali ibn abi talib gehört dass ali ibn abi talib zur familie des propheten sallallahu alaihi wa sallam gehörten zu seinen angehörigen in dem berühmten Hadith, als ähm, Allah subhanahu wa ta'ala äh, eine Ayah harap gesandt hatte und diese Ayah ist, äh, äh, nennt man Al-Mubahala und da hat Allah subhanahu ta'ala hat Allah subhanahu wa ta'ala wa nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabeta'il fanaj'u al Allah Allahi al-kathibi Die Ayah bedeutet folgendermaßen äh, So sprich, ruft ihr eure Kinder Und wir rufen unsere Kinder. Wir rufen unsere Frauen. Und ihr ruft eure Frauen. Und wir rufen uns selbst. Und euch selbst. Wir treffen uns alle. Dann machen wir Mubahara und bitten Allah. Was heißt Mubahara? Das heißt, wir bitten Allah darum, dass der Fluch auf den Lügeln unter uns lastet. Was ist das Ereignis in dieser Geschichte? Das Ereignis ist, dass ein paar Christen aus Najiran zum Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam kamen und ihn vom Glauben an den Messias überzeugen wollten. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ja deswegen Surat Al-Imran und dann bin, die ersten 80 Ayat und um Surat Al-Imran herabgesandt und die, äh, am Ende blieb ja nichts mehr übrig äh, zu diskutieren. Die Ayat von Allah kamen, haben, haben, das, haben die Gesandtschaft Jesu alayhi sallallahu alaihi sallam bezeugt, aber eben auch seine Menschlichkeit und so weiter und so fort. Und dann hat der Prophet alayhi sallam gesagt, ähm, äh, Allah hat mir eine Ayat herabgesandt, singgemäß Allah hat mir eine Ayat herabgesandt und er hat mich aufgefordert, mit euch Mubahala zu machen. Das heißt, ihr sollt, bitte ruft eure Kinder und ruft eure Frauen und kommt selbst, wir treffen uns alle an einem festgesetzten Zeitpunkt und an einer bestausgemachten Stelle und dann machen wir Mubahala. Und wir bitten alle gemeinsam, ihr Christen und wir Muslime, wir bitten alle Allah subhanahu wa ta'ala gemeinsam, dass Allah azza wa jall denjenigen von uns verfluchen soll, der von uns beiden lügt. Und die Christen aus Najran ähm, haben sich geweigert und so hat sie diese Mubahala niemals stattgefunden, denn sie haben sich gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder entweder sind wir im Recht. Und wenn wir im Recht sind, nutzen uns die Mubahala auch nichts. Oder er ist im Recht, und er ist ein wahrer Prophet, denn sie wussten, dass ein Prophet angekündigt worden ist von Jesus Alayhis Salam. Oder er ist ein Prophet und wenn er ein Prophet ist, gehen wir drauf. Deswegen haben sie was es haben sie sich geweigert und daraufhin hat auch der Prophet Salla Allahu Alaihi Wasallam einen Sahabi mit ihnen nach Najran geschickt und er war dann an so wurde es zu einem muslimischen Gebiet. Ähm diese Ayat erhalb die gesandt worden ist, hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Ali, Fatima, al hassan und Al-Hussein gerufen und gesagt, wa Allah, diese sind meine Angehörigen. Wa Allah, diese sind meine Ahl, die meine Angehörigen und das gehört zweifellos zu den gewaltigen Errungenschaften von Ali ibn Abi Talib möge Allah mit ihm zufrieden sein. Als letztes sagte Imam Abu Ja'far al tahawi rahimahullah, dies sind die besonnenen Kalifen und die rechtgeleiteten Führer. <lacht> ähm, der Prophet alaihi salatu was sagte im berühmten Hadith von Al-Irbad ibn Sariyah Ich empfehle euch eindringlich zu hören und zu gehorchen, denn diejenigen, die nach mir leben werden, werden viel Uneinigkeit sehen. So haltet euch an meine Sunna und die Sunna der rechtgeleiteten besonnenen Kalifen nach mir. Haltet an ihr fest und beißt auf ihr mit den Backenzähnen fest. Und weh euch vor den neuen Dingen, denn jede Erfindung ist ein Irrtum. Der Prophet Alayhi Sallam hat hier von darum uns dazu aufgefordert, an der Sunna der besonnenen rechtgeleiteten Kalifen ...Fest zu halten. Und das ist... ...Beahleh Sunnah al Jama'a, ...sind damit diese vier Khalafat gemeint. Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali. Diese vier sind die besonderen... ...Rechtgeleiten Kalifen. Und ihre Sunnah ist keine eigenständige Sunnah. Dass wir äh, quasi... ...eine Sunnah des Propheten haben. Eine Sunnah von Abu Bakr, Sunnah von Umar, Uthman und Ali. Nein. Gemeint ist, dass die... ...Die Sunnah von ihnen, das heißt ihre Lebensweise... ...Ihre Ansichten, ihre Fatawa... ...Ihr Verständnis von der Religion... ...ist normalerweise dem wahren Verständnis näher als das Verständnis aller anderen. Alle anderen. Sowohl Sahaba als auch der Menschen, die nach ihnen gekommen sind, erst recht. Das heißt nicht, dass sie immer recht haben, wenn es natürlich einen einen Beweis gibt, der für Abdullah ibn Umar spricht oder Abdullah ibn Abbas spricht oder Aisha oder Abu Huraira spricht. Das heißt nicht, dass wir sagen, wir halten trotzdem an die Aussage von Abu Nein. Aber gemeint ist, dass diese Sahaba grundsätzlich äh, der Wahrheit näher sind. Und deswegen Am Anfang zum Beispiel, als man zur Zeit von Abu Bakr sagte, sammle doch bitte den Koran, denn der Koran war ja geschrieben auf verschiedenen Blättern und man er sagt, man sagt zu ihm, sammle doch bitte den Koran, so dass er an einer Stelle aufbewahrt ist. Dann sagt er, wie kann ich etwas machen? Äh, versus, wie kann ich etwas machen, ähm, was der Prophet صلى الله عليه nicht gemacht hat? Aber irgendwann hat er Einsicht gezeigt und dann hat er es gemacht, der Allah سبحانه Und später war das gleiche Problem weiß es mit Umar ibn al-Khattab aber als er den Einblick zeigt hat und haben die Leute ebenfalls dan zugestimmt und haben ihm nachgemacht warum weil wenn ihr oder es gibt noch ein besseres eigenes das eigenes der Bekämpfung Menschen, die, äh, zur Zeit von Abu Bakr vom Islam abgefallen sind und den äh, Musailma äh, was es äh, gefolgt sind al-Kذاب und Zakat sich, gewe sich geweigert haben zu bezahlen und sagte Umar, an, <coughs> o Abu Bakr Wie kannst du Menschen bekämpfen, die äh, bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist? Dann sagte Abu Bakr radiallahu ta'ala anu, äh, ich schwöre bei Allah, selbst wenn sie äh, sich weigern würden, eine kleine Ziege als Zakat abzugeben, die sie damals zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam abgegeben hatten, würde ich sie deswegen bekämpfen und dann sagt er ich werde jeden bekämpfen der einen unterschied macht zwischen der zakat und dem salat so das Ding heißt, der sagt äh, ich bete aber ich zahle keine zakat z.B okay und gehört er das recht und umar hatte aber das problem er sagte wie kann es sein dass du das machst obwohl der Prophet sagte so wenn sie bezeugen dass und so weiter das dauns entsprechen dann ist ihr Vermögen und ihr, ihr, ihre Seelen vor mir sicher. Wie kannst du das mit einem, das eine mit dem anderen vereinbaren? Aber Umar sagte, als, dann Allah, als ich dann sah, dass Allah die Brust von Abu Bakr erweitert hatte, gemeint ist, als ich sah, dass Abu Bakr von der Sache überzeugt war, war ich ebenfalls damit einverstanden, war ich ebenfalls davon überzeugt. Weil eben jemand, der Zeit seines Lebens mit einem Propheten wa, zusammen war, Da weiß am besten, was der Prophet äh, gesagt hat. Da weiß am besten, wichtigstes, er kann die Religion am besten verstehen. Jemand, der sich mit den religiösen Texten beschäftigt, hat einen ganz anderen Umgang mit den religiösen Texten als jemand, der wenig damit Zeit verbringt. Jemand, der wenig damit Zeit verbringt, liest vielleicht einen einzigen Hadith und leitet davon dann die ganze Religion ab und denkt, das ist jetzt die Religion, daran muss ich mich halten. Und es gibt keine Ausnahme. Ja, es gibt keine Ausnahme und das ist er sieht alles absolut. Derjenige aber, der sich mit der Religion beschäftigt und die Hadithe des Propheten s.a.w. kennt, der weiß, diese Aussage muss ich so und so einordnen. Diese Aussage gebe ich so viel Gewicht. Diese Aussage wende ich in dieser Situation an. Und die andere Aussage wende ich in jener Situation an und so weiter und so fort. Und deswegen, wie gesagt, ist das waren sie der Wahrheit meistens näher als andere. Äh, zu guter Letzt diese Reihenfolge, die wir erwähnt haben, Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali, das ist die Reihenfolge auch der Vorzüglichkeit, wie wir glauben bei Allah Subhanahu Wa Taala. Wir glauben, dass es die Vorzüglichkeit, die Sie auch bei Allah haben, dass Abu Bakr der Beste ist, dann Umar, dann Uthman und dann Ali, möge Allah mit Ihnen zufrieden. Es wird überliefert bei manchen Gelehrten, Rahimahum Taala, dass sie der Meinung waren, dass Abu Bakr, Umar, Ali und dann Uthman dass das die Reihenfolge die ist, die hätte sein sollen. Ähm, aber, wie gesagt, es wird erzählt, aber das ist keine Sache, die wir ihnen wirklich, also es wird Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, über ihn erzählt, aber es ist keine Sache, die wir ihm wirklich zuschreiben können, auch wenn das keine Angelegenheit ist, die große Auswirkungen hat. Denn äh, selbst wenn man sagt, ich bin der Meinung, selbst wenn jemand sagt, äh, dass er der Meinung ist, Ähm, Ali hätte vor, Uthman Khalifa zu werden, sondern es ist keine Angelegenheit, die unserem Glauben viel äh, zu tun hat. Denn die Reihenfolge, wie sie deiner Meinung nach hätte sein sollen, hat keinen Einfluss darauf, wie es in Wirklichkeit gewesen ist. Das heißt, Realität ist bei allen gedachten und Ahlen Sunna, dass Abu Bakr, Umar, Uthman und Da'ad, es war die wahre Reihenfolge, wie sie, das ist die Reihenfolge, wie es tatsächlich geschehen ist. Und deswegen war es auch die Reihenfolge, wie sie Khalifa waren. Es war die Reihenfolge, wie sie rechtmäßig Khalifa waren. Wenn du sagst, in meiner Meinung noch hätte sich Abdurrahman ibn Auf Eha sein sollen, ist kein Problem. Aber es das heißt nicht, dass er, der bei Allah rechtmäßig gewesen ist. Denn rechtmäßig war der, der ernannt worden ist in der Realität. Und der Beweis dafür, dass diese Reihenfolge, wie sie war, korrekt ist, und dass es auch äh, die richtige war, ist, äh, haben wir gesehen, dass ähm, Abdurrahman ibn Auf sagte doch zu Ali ibn Abi Talib, ich ich ich bin, ich habe gesehen, dass keiner Uthman auf die gleiche Stufe, ich habe gesehen, dass niemand einen anderen auf die gleiche Stufe stellt wie Uthman. hat er ja gesagt zu Ali ibn Abi Talib, als er äh, Uthman nachher den Treu geleistet hat. ja. Und deswegen das machte er in Anwesenheit der Führer der gesamten Stämme. Und ähm, keiner hat ihm darin widersprochen. Deswegen wissen wir, dass das auch tatsächlich der Fall gewesen ist. Und ähm, <lacht> أنت أخا عنى بريفون عيسى دم بعنت في إن شاء الله تعالى وإذا بريفون صبر صحيح البخاري أنت صحيح مسلم بقشة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أذك كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان بس نشوف الحديث نش ببخاري Abdullah ibn Umar sagte, kita pfleghkan, während der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam noch am Leben war, zu sagen, der beste nach, der, der Ummah des Propheten sallallahu alaihi wa sallam nach ihm ist Abu Bakr, dann Umar und dann Uthman. Und ihr wisst, die, äh, äh, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam etwas billigt. Das heißt, dass er etwas stillschweigend akzeptiert, gilt bei uns in der Religion als ein Beweis. Und insofern ist diese Angelegenheit äh, klar und deutlich. Ähm, möge Allah subhanahu ta'ala mit Ihnen allen zufrieden sein für das, was Sie für den Islam und die Muslime geleistet haben. Möge Allah Ihnen mit dem Besten vergelten und Sie zusammen auferstehen lassen mit unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa, wa sallam und möge Allah subhanahu ta'ala unsere Augen erfreuen lassen, dadurch, dass wir diese Menschen eines Tages as Nahban having dürfen in, in Paradies Garten Edens, in Allah subhanahu wa ta'ala so umstanda und deswegen bitten wir ihn darum Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barakhan al-Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam